Дешел Геммед Слизькі пальці Оповідання з циклу «Співробітник агентства «Континенталь»» Читає Ярослав Макеєв «Ви, звісно, вже знайомі з обставинами смерті... Ах, мого батька! Останні три дні газети тільки про це і пишуть», – відповів я. «Звісно, я їх читав» але хотів би почути всю історію з перших вуст Я можу розповісти небагато. Фредерік Гровер був невисоким, струнким чоловіком близько 30 років, одягненим наче модель з ілюстрації в журналі «Ярмарок марнославства». Трохи жіночі риси обличчя і голос не надавали йому переконливого вигляду. Але я перестав звертати на це увагу вже за кілька хвилин. Він був недурним. Я знав, що в діловому центрі міста, де він швидко організував великий і перспективний бізнес із торгівлі цінними паперами, майже не користуючись батьківськими мільйонами, його вважали кмітливим хлопцем. Я не здивувався, коли пізніше Бенні Форман, який у таких речах розумівся, повідомив мені, що Фредерік Гровер славився як найкращий гравець у покер на захід від Чикаго». Він був холоднокровним, урівноваженим, розумним чоловіком невисокого зросту. Після смерті матері, що сталося два роки тому, батько жив тут сам із прислугою, продовжив він. Я одружений, як ви вже знаєте, і мешкаю в місті. Минулої суботи, ввечері, батько відпустив Бартона він служив у нас дворецьким уже багато років, це було трохи після дев'ятої. Батько сказав, що не хоче, аби його цього вечора турбували. Він залишився у бібліотеці, переглядаючи якісь папери. Кімната прислуги розташовані в задній частині будинку, і, здається, ніхто тієї ночі нічого не чув. У неділю о пів на восьму ранку Бартон знайшов батька на підлозі, якраз праворуч від того місця, де ви зараз сидите. Він був мертвий, заколотий латунним ножем для паперів, який завжди лежав тут, на столі. Двері бібліотеки були прочинені. Поліція виявила криваві відбитки пальців на ножі, столі та вхідних дверях, але досі не змогла встановити, кому вони належать. Саме тому я і звернувся у ваше агентство. Лікар, що прибув разом із поліцією, припустив, що смерть настала між одинадцятою вечора та опівнічю. У понеділок ми дізналися, що в суботу вранці батько зняв у банку 10 тисяч доларів 100-доларовими купюрами. Жодних слідів цих грошей знайти не вдалося. Поліція зняла відбитки пальців у мене та прислуги, порівняла їх із тими, що були знайдені на місці злочину, але збігів не виявила. Це все, що мені відомо. У вашого батька були вороги. Він похитав головою. «Я не знаю жодного, хоча не виключаю, що вони могли бути. Розумієте, я не надто добре знав батька. Він був дуже небагатослівним чоловіком, і до виходу на пенсію приблизно 5 років тому більшу частину свого життя провів у Південній Америці, займаючись гірничодобувною справою. Там у нього, можливо, і справді могли залишитися вороги, Бартон, мабуть, знав його краще за будького, але, здається, не можна назвати жодного, хто ненавидів би батька настільки, щоб убити його. «А що ви скажете про родичів?» «Я був його спадкоємцем і єдиною дитиною, якщо вас це цікавить. Наскільки мені відомо, інших родичів у нього не залишилося». «Піду поговорю зі слугами», – сказав я. Покоївка та кухарка нічого не змогли розповісти, і від Бартона я дізнався не набагато більше. Він працював у Генрі Гровера з 1912 року. Побував із ним у Юнанії, Перу, Мексиці та Центральній Америці. Але, судячи з усього, майже нічого не знав ані про справи господаря, ані про його знайомства. Він сказав, що того вечора Гровер не виглядав ані схвильованим, ані занепокоєним. Майже щоразу він відсилав Бартона приблизно в той самий час, наказуючи його не турбувати, тож у вечорі вбивства нічого незвичного не було. Чи спілкувався Гровер з кимось того дня, Бартон не знав, як і того, що сталося з грошима, які той узяв у банку. «Я швидко оглянув будинок і земельну ділянку, не сподіваючись знайти щось важливе, і не знайшов нічого». Половина справ, що потрапляють до приватного детектива, схожі на цю. Три-чотири дні, а то й тижні, минули з моменту злочину. Поліція розслідує справу, поки не заходить у глухий кут. І ось потерпілі звертаються до приватного детектива. Сунуть йому під ніс слід, що давно простих і затоптаний, та чекають результатів. Прекрасно. Я сам обрав цей спосіб заробляти на життя. Тож, я переглянув папери Гровера. Його сейф і стіл були забиті ними. Але не знайшов нічого цікавого. Переважно це були документи, списані стопцями цифр. «Я прийшлю сюди бухгалтера. Нехай перегляне книги вашого батька», сказав я Фредеріку Гроверу. «Дайте йому все, що він попросить» і домовтеся з банком, щоб вони йому сприяли. Я сів на трамвай, повернувся в місто, зайшов у контору Недарута і направив його в будинок Гровера. Нед – це арифмометр, що прикидається людиною, з добре натренованими очима, вухами і нюхом. Він може помітити друкарську помилку у стосі паперів раніше, ніж я встигну роздивитися їхні обкладинки». «Копай, поки не накопаєш щось, Неде, і можеш вимагати від Гровера Молодшого все, що тільки забажаєш. Де мені хоча б якусь зачіпку? І якнайшвидше?» У вбивстві простежувалися всі ознаки шантажу, хоча завжди був шанс, що тут криється ще щось. Але це не схоже на роботу професійного кілера чи грабіжника. Той обов'язково взяв би знаряддя вбивства із собою, щоб воно не потрапило до рук поліції. Хіба що вбивцею був Фредерік Гровер або хтось із прислуги, але відбитки пальців голосно заявляли «ні». Проте, щоб перестрахуватися, я витратив кілька годин на перевірку Фредеріка. Тієї ночі він був на танцювальній вечірці. Наскільки мені вдалося з'ясувати, він ніколи не сварився з батьком. Той давав йому повну свободу, дозволяючи все, що завгодно. Прибутки Фредеріка перевищували його витрати. Жодного мотиву для вбивства. У міському відділі кримінального розшуку я знайшов двох детективів, яким доручили цю справу – Марті О'Хару та Джорджа Діна. Їм не знадобилося багато часу, щоб розповісти мені все, що вони знали. Той, хто залишив криваві відбитки, не був відомий поліції. У картотеках таких не знайшли. Формули відбитків пальців розіслали у всі великі міста країни – але поки безрезультатно. Тієї ж ночі за чотири квартали від будинку гровера було пограбовано інший будинок і існувала невелика ймовірність, що грабіжник причетний до обох злочинів. Але крадіжка сталася після першої ночі, і це робило зв'язок між подіями сумнівним. Грабіжник, який щойно вбив людину і заволодів 10 тисячами доларів, навряд чи одразу ж піде на ще одну справу. Я оглянув ніж для розрізання паперу, яким було вбито Гровера, а також фотографії відбитків пальців, але вони поки що не могли мені допомогти. Здавалося, що нічого не вдієш, але мені залишалося лише ходити і копати, поки я не відкопаю хоч щось, хоч десь. Раптом двері відчинилися, і до кабінету, де ми з Охарою та Діном розмовляли, провели Джозефа Клейна. Клейн був наполегливим чоловіком, на вигляд розквітлим та впевненим у собі. Йому було близько 50-55 років. У його очах і рисах обличчя читалася схильність до гумору, але без тієї м'якості, яку дехто називає бальзамом піднесеного духу. Це був кремезний чоловік у щільно облягаючому костюмі в шахову клітинку, жовтувато-коричневому капелюсі, лакових червиках із буйвальчої шкіри, та з усім іншим, що доповнювало такий вигляд. Голос у нього був хрипкий і позбавлений будь-яких емоцій, як і його грубе червоне обличчя. Він стояв так прямо, ніби боявся, що гудзики на його занадто тісному костюмі ось-ось відірвуться. Його незграбні руки звисали з боків, мов гілки дерев, а пальці залишалися безживно нерухомими. Він одразу перейшов до суті. Убитий був його другом, і він вважав, що його розповідь може мати значення. Він познайомився з Генрі Гровером, називав його Генні, у 1894 році в Онтаріо, де Гровер працював на золотій копальні. Саме з цього рудника почався шлях Гровера до багатства. Клейн був найнятий ним на посаду майстра, і вони швидко стали близькими друзями. У такого собі Деніса Вальдемана була ділянка землі, що межувала з ділянкою Гровера, і між ними виник конфлікт через кордони володінь. Спір тривав деякий час, чоловіки кілька разів билися, але зрештою Гровер, схоже, взяв гору, оскільки Вальдеман несподівано виїхав. Клейн вважав, що якщо знайти Вальдемана, то можна знайти і вбивцю Гровера. Він пояснював це тим, що суперечка тоді точилася навколо дуже великих грошей, а Вальдеман був жалюгідним з Кнарою, тож навряд чи забув про поразку. Клейн і Гровер підтримували зв'язок і пізніше, переписувалися, іноді зустрічалися, але Гровер... Ніколи не говорив і не писав нічого, що могло б пролити світло на його вбивство. Клейн також вже відійшов від справ. Тепер він отримав невелику групу скакових коней, що займало весь його час. До міста він приїхав відпочити між перегонами за два дні до вбивства. Але був надто зайнятий власними справами. Нещодавно звільнив тренера і шукав нового. Тож не встиг зустрітися зі своїм другом. Клейн зупинився в готелі «Маркіз» і планував залишатися в місті ще тиждень або десять днів. «А чому ви чекали цілих три дні, перш ніж прийти до нас?» – запитав Дін. «Я не був певен, чи варто це робити. Я не дуже покладаюся на свою пам'ять, але, можливо, Генні зробив щось з тим Вальдеманом, що той так раптово зник. Я не хотів нічого, що могло б кинути тінь на ім'я Генні» але зрештою вирішив, що треба зробити те, що слід. І ще одна річ. «Ви ж знайшли чиїсь відбитки пальців у будинку Генії, так?» В газетах про це писали. «Так, знайшли. Отож, я хочу, щоб ви взяли мої відбитки і порівняли з тими, що знайшли. Я провів ту ніч з однією дівчиною». Він гордо глянув на нас. «Всю ніч? Вона хороша дівчина». «У неї є чоловік і велика сім'я, і було б неправильно вплутувати її в цю справу, якщо ви раптом вирішите, що вбивця – це і я, і почнете з'ясовувати, чи не був я в будинку гені. Тому я вирішив сам приїхати, розповісти вам усе, змусити взяти у мене відбитки і раз і назавжди з цим покінчити. Ми вирушили до бюро ідентифікації і взяли уклей на відбитки». Вони ані трохи не збігалися з відбитками вбивці. Після того, як ми вичавили Клейна досуха, я вирішив відправити телеграму в наш офіс у Торонто, попросивши їх накопати все, що можна про Вальдемана. Потім я розшукав двох хлопців, які їдять, п'ють і дихають кінними перегонами. Вони розповіли мені, що Клейн непогано відомий у цих колах як власник невеликої стайні, а його коні беруть участь у перегонах час від часу, настільки нерегулярно, наскільки це дозволяють організатори. У готелі Маркіс я поговорив із місцевим детективом, який був готовий допомогти, якщо трохи, так би мовити, змастити його лапу. Він підтвердив інформацію про репутацію Клейна в спортивному світі та повідомив, що той протягом останніх років періодично зупинявся в їхньому готелі на кілька днів. Він спробував з'ясувати для мене, кому дзвонив Клейн, але, як це зазвичай буває в таких випадках, записи виявилися в повному безладі. Тоді я домовився з дівчатами на комутаторі, щоб вони прислухалися до всіх розмов, які той буде вести найближчими днями. Недруд уже чекав на мене, коли я прийшов до офісу наступного ранку. Він працював над рахунками Гровера всю ніч і знайшов достатньо матеріалу, щоб я міг почати розмотувати клубок. За минулий рік Нет заглибився настільки, наскільки зміг. Гровер зняв із банківського рахунку майже 50 тисяч доларів. Ці витрати ніяк не пояснювалися. Майже 50 тисяч, і це не враховуючи тих грошей, які він взяв у день вбивства». НЕТ виписав мені суми та дати. 6 травня 1922 року – 15 тисяч доларів. 10 червня 1922 року – 5 тисяч доларів. 1 серпня 1922 року – 5 тисяч доларів. 10 жовтня 1922 року – 10 тисяч доларів. 3 січня 1923 року – 1250 доларів 47 тисяч доларів. Хтось непогано на цьому нагрів руки. Місцеві управителі телеграфних компаній підняли звичний галас про право клієнтів на особисту таємницю, але в мене на руках був ордер від окружного прокурора, і я посадив у кожен із офісів поклерку, щоб вони взялися за архіви. Потім я повернувся в готель Маркіз. І переглянув старі книги реєстрації. Клейн зупинявся тут минулого року з 4 по 7 травня, а потім з 8 по 15 жовтня. Це збігалося з двома датами, коли Гровер знімав гроші з рахунку. Мені довелося чекати до шостої вечора, щоб отримати інформацію з телеграфних компаній, але це було того варте. 3 січня цього року Генрі Гровер надіслав телеграфом у Сан-Дієго Джозефу Клейну 12,5 тисяч доларів. Клерки не знайшли більше нічого за іншими датами, які я їм дав, але це мене не засмутило. Я отримав Джозефа Клейна. Ось хто нажився на грошах Гровера. Я відправив Діка Фолі, найкращого в агентстві спеціаліста з непомітного стеження, і Боба Тіла, хлопця, який одного дня стане чемпіоном світу, до готелю Клейна. «Влаштуйтеся у вестибюлі», – проінструктував я їх. «Через кілька хвилин я піду поговорити з Клейном, спробую вивести його вниз, і ви добре його роздивитеся. Потім я хочу, щоб ви стежили за ним, поки завтра він не з'явиться в поліцейському управлінні». «Мені потрібно знати, куди він піде, з ким буде говорити». Якщо він надовго затримається з кимось у розмові, або якщо вам здасться, що їхня бесіда важлива, один із вас, хлопці, повинен простежити за тією людиною і з'ясувати, хто вона і чим займається. Якщо Клейн спробує вислизнути з міста, хапайте його і кидайте в жорстянку. Але я не думаю, що він на таке піде». Я дав Діку та Бобу достатньо часу, щоб вони зайняли позиції, а потім попрямував до готелю. Клейн кудись пішов, тож мені довелося його почекати. Ми зустрілися трохи після одинадцятиї і піднялися до його номера. Я не став ходити колами і одразу виклав усе напряму. «Усе вказує на те, що Гровера шантажували. Щось про це знаєте?» «Ні», – відповів він. «Гровер у різний час знімав у банках великі суми. Частину цих грошей отримали ви. І я припускаю, що решта також дісталася вам. Що скажете на це?» Він навіть не намагався вдавати обурення чи хоча б здивування. Просто посміхнувся. Можливо, трохи похмуро, але так, ніби бути під моєю підозрою було для нього чимось абсолютно нормальним. «Я вже казав вам, що ми з генією були друзями, так?» Ну тоді ви повинні розуміти, що всі, хто робить ставки на скачках, час від часу потрапляють у чорну смугу. І коли таке траплялося зі мною, я звертався до гені за підтримкою. Наприклад, минулої зими в Тихуані, коли мені щастило, він підкинув мені 1012 чи 15, і я знову зміг стати на ноги. Я так робив не раз. У нього десь мають бути мої листи і телеграми з подібними проханнями. Якщо подивитися серед його речей, то знайдете їх». Я навіть не намагався прикинутися, що йому повірив. «А що, якщо ви заскочите до поліцейського управління завтра о дев'ятій ранку, і ми ще раз обговоримо все це з міськими копами?» – запитав я. А потім, щоб посилити свою позицію, додав. «І я б не радив запізнюватися». Вони можуть почати вас шукати». «Угу», – єдине, що почув я у відповідь. Я повернувся в агентство і влаштувався біля телефону, чекаючи новин від Діка та Боба. Здавалося, що я на коні. Я був упевнений, Клейн шантажував Гровера. І хоча я не думав, що він був поруч із Гровером у момент убивства, його алюбі з жінкою виглядало, як відверта підробка. Але кроваві відбитки не належали Клейну, якщо тільки поліцейське бюро ідентифікації не припустилося жахливої погоди.